Opinberunar bókin, áttundi kabli Þegar lambiði lauk upp sjöunda innsiklinu var þögn á himni hérumbil halva stund og ég sá að englunum sjö sem stóðu frammi fyrir guði voru fengnar sjö básúnur. Og annar engill kom og nam staðar við altarið. Hann held á reykelsis keri úr guðli Honum var fengið mikið reykjelsi til þess að hann skildi leggja við bænir allra hina heilögu á gullaltarið frammi fyrir hásætinu. Og reykurinn af reykjelsinu steig upp með bænum hina heilögu úr hendi engilsins frammi fyrir guði. Þá tók engillinn reykjelsis kerið og fyllti það með glóðum af alltarinnu og varpaði ofan á jörðina. Urðu þá þrumur, dunur og eldingar og jarðskjaldi og englarnir sjö sem hældu á básónunum sjö byggu sig til að blása hinn fyrsti básónaði þá varð hagl og eldur blóði blandað og því var varpað ofan á jörðina þriðjungur jarðarinnar eittist í loga og þriðjungur trjána og allt grængresi Annarengillinn básúnaði. Þá var sem miklu fjalli, logandi af eldi, væri varpað í hafið. Þriðjungur hafsins breyttist í blóð. Dóð þá þriðjungur lífvera í hafinu og þriðjungur skipanna fórst. Þriðji engillinn básúnaði. Þá fjall stór stjarnar af himni, logandi sem blýs. Hún fjellofan á þriðjung fljótanna og á upptök vatnana. Nafn stjörnunar er remma. Þriðjungur vatnana varð rammur og margir menn býðu bana af vötnunum því að þau voru orðin beisk. Fjórði engillinn básúnaði. Þá var þriðjungur sólarinnar, þriðjungur tunglsins og þriðjungur stjarnana lostin. Svo þau myrkvuðust um þriðjung. Dagurinn misti þriðjung byrtu sinnar og nóttin hið sama. Þá leit ég upp og heyrði ördneinn fljúa um hákválf himins. Hann kallaði hári rödu, vei, vei, vei þeim sem á jörðubúa vegna lúður þýds englanna þryggja sem eiga eftir að básúna.